Dobrý večer, vítám vás na dalším biologickém čtvrtku a než uvedu dnešního přednášejícího, tak řeknu dvě věci. Za prvé, my se ty čtvrtky budeme snažit držet ještě pořád standardně takhle prezenčně. Budeme se řídit předpisy platnými pro fakultu za tímto učení, jde realizovat takhle, jak to děláme, to znamená, všichni musíte mít troušky. Pro, čímž prosím, abyste si nasadili všichni roušky. Ale já počkám. Ano, děkuju. A po celou dobu přednášky, kromě e, přednášejícího, e, kdyby se ty věci nějak změnily e, do příštího týdne, tak prostě to, e, to oznámíme. Nasadím, to e, víte, víte že, ta, e, že ta situace je docela složitá. E, další věc je e, příští přednáška jak říkám, když, když to bude, budeme pokračovat stejně a bude přednášet Milan Chytrý z Brněnské Masarykovy univerzity. Je to náš přední znalec české i evropské vegetace. Napsal takovéto kompendium vegetace České republiky, zabýval se i evropskou vegetací a spoustou dalších věcí a bude mluvit o nesmírně zajímavém tématu. Ta přednáška se jmenuje Biotopy v pohybu a souvisí to s tím, že oni, ta jeho skupina nedávno vydala červený seznam různě ohrožených biotopů, vlastně ohroženosti biotopů, takže to bude tom, o tom, co se děje vlastně s naší přírodou, s těmi jednotlivými typy prostředí. A teď je mi velkou ctí dnešního přednášejícího, nemusím ho dlouze představovat, je to jeden z organizátorů čtvrtku od nás z ekologie, Lukáš Kratochvíl, Zabývá se plazy, ale poslední dobou hlavně jejich chromozómy, najmě pohlavními chromozómy a určením pohlaví a nejen u plazů, ale právě teď už i u všech obratlovců. Nedávno editoval dokonce dvě čísla, tuším, proceedings, ne, ne, Philosophical Transaction of the Royal Society, věnované právě specificky toho, tohoto tématu. A on o tom tématu mluví už dlouho, ale teď asi pocítil, že nazarávac čas, pro, uh, přednést takovou syntézu té věci a o tom bude dneska mluvit. Takže, Lukáš, máš to. děkuji Davide. Ano, je to, je to přesně, uh, přesně tak. Uh, já jsem si uvědomil, že mám několik výročí. Jednak jsem 20 let pořadatelem biologických spolupořadatelem biologických čtvrtů. <laughs> Jednak, <se laughs> Jednak se 15 let zabývám pohlavními chromozomy a způsob vyučování pohlaví. No a ta třetí věc, o, tom, o těch číslech na oslavu, o tom se ještě zmíním, ale uvědomil jsem si, že biologický čtvrtek jsem neměl sedm roků, což je docela taková doba, že už po těch sedmi letech se dá už něco zreflektovat, takže budu trošku sentimentální a občas se budu vracet tedy k tomu, co jsem říkal minule, což si někteří z vás třeba i trochu možná pamatují. Na začátku čtvrtka, čtvrtku se jako slušnost se omluvit, tak já se už dopředu za všechno omlouvám, za to, že je zaváděcí název. My k těm poměrům pohlavím se snad jako dostaneme. Mě to jenom přišlo takové pěkné, že by se to tak mohlo jmenovat nad poměry, že to je více víceznačný název. Taky se omlouvám. Za to, že něco se bude opakovat, co bylo tady před těmi sedmi lety, a taky za to, že nebudu povídat nějaké velké výdobytky vědy, co to zrovna jako loni, na co přišli Nobelisti a tak dále, ale budu povídat svůj pohled na nějakou část, omezenou část evoluční biologie, takže to bude takové o čem s ním, když zrovna nespím a taková je i možná jeden příspěvek do budoucích knihy, jak jsem se mýlil v evoluční biologii. Takže čekejte to nějak takhle a berte to s nadhledem. Nicméně doufám, že aspoň některé části informativní budou. Začneme úplně od píky, začneme o tom, že mě zajímají teda chromozomy a chromozomy jsou hrozně zajímavé a zajímají lidi už prostě strašně spoustu let, už od 19. století. No a co je na nich tak zajímavé, chromozomy to jsou ty útvary, když se prostě během dělení bujky děl před dělením jádra s chromatin nějak spondenzuje, tak můžeme vidět takové tvary a co je na nich tak zajímavé, je, že uh, jsou, hrozně, jsou to hrozně konzervativní struktury. Takže uh, mám tady první úkol uh, pro vás, jako pro posluchače, číto to jsou karyotypy, Takový malý kvíz, kdo to pozná, uh, je tady pro placement, kdo to pozná, aspoň jeden dostane čokoládku. <laughs> tak uh, zkuste si typnout, Nečko je je moživelník říká pavel má někdo jiný názor nebo na něco jiného. Tak uh, není žádný jiný názor. Uh, tak já to teda odhalím. Pavel dostane čokoládu za Ale samozřejmě s tím určením je vedle jak to je. to protože ten prv, první, první kariotyp je uh, krokodýl. Druhý kariotik je rostlina, konkrétně aloe vera. No a ten třetí, na to jsem myslel, že byste mohli třeba trochu jako začít přemýšlet, protože na rozdíl od těch prvních dvou, tam ty chromozomy nejsou v páru, ale jsou tam po jednom, takže je to asi nějaký haploid. No a je to, je to gametofit mechu. Takže to nás přivádí k otázce, která vlastně se bude uvodit celý ten problém, jak o tom budeme přemýšlet i o těch pohlavních chromozomech. A to vlastně, proč jsme diploidi, taková jako každého napadne, proč jsme diploidi, no protože jsme polovinu genomu zdědili od tatínka a polovinu od maminky, tak máme prostě po dvou kopiích od každého od každého chromozomu. Ale ono to tak samozřejmě vůbec být nemusí, protože ta zygota by se hned mohla rozdělit a hned by prostě jsme mohli být zase haploní. No a tak to přesně dělají, dělají organismy, které říkáme haplonti, že prostě když vznikne zigota, tak ta nejde do žádných mitos, ale jde jde rovnou v mejozy a celý vlastně většina cyklu toho organismu je ve fázi haploida. Zatímco my jsme typičtí diploidi, to znamená, že ty naše haploidní buňky, teda vajíčka a spermie, nejdou přes vůbec žádnou mitózu, rovnou způzují a vzniká, vzniká prostě diploidní zigota a většinu toho, co žijeme, žijeme jako, žijeme jako diploidi. No a potom jsou ještě samozřejmě Organismy, které to mají nějak jinak, třeba i, třeba i vyšší titky mají prostě nějakou fázi, bilová láčka je prostě, je prostě stádium, kdy několik mitos proběhne i v haploidním, v haploidním stádiu, ale jsou prostě i organismy, které to mají úplně vyrovnané a, prostě polovinu životních cyklů jsou jako haploidní polovinu, jako diploidi a my ta diploidní a haploidní stádia od sebe příliš nerozeznáme. Takže jde žít s obojím a jde udělat docela velké zvíře nebo docela velkou kytku prostě v haploidním i diploidním stavu a je taková velká otázka evoluční biologie, proč, to teda, jako, proč jsme my většina zvířat, proč jsme ti diploidi. No a není na to jednoznačná odpověď, ale přemýšlí se asi tak, že i diploidní i haploidní stádium má nějaké výhody a nějaké nevýhody. No a přemýšlí se o tom tak, že vypojidi my tedy můžeme mít výhodu, že můžeme být heterozygotní, to znamená, že v nás se může, může sejít více genetické variability v každém jednom okusu, což se nám může hodit třeba při obraně proti koronaviru nebo jakémukoliv dalšímu parazitu. No ale ještě zajímavější je úvaha, že ta dyploidie může být vlastně preadaptace jako obrana proti somatickým mutacím, že většina somatických mutací bude negativních, budou to pravděpodobně recesivní, recesivní mutace, nebo ve velkém počtu recesivní mutace, no a tu jejich funkci zastane ta druhá alela. Takže tahle ta úvaha počítá s tím, že takovýhle prostě, komplexní organismus, jako je člověk, který taky jako žije hrozně dlouho a může mít spoustu somatických mutací, tak je pro něho mnohem lepší, aby byl diploidní, zatímco haploidní organismy, jako třeba drony, drony, původním slova smyslu, teda trubci, že jo, dneska, když se řekne dron, tak si každý představí něco s vrtulkou, a tohle je prostě dron, a tohle je trubec, který je haploidní a žije krátce a prostě somatické mutace ho příliš nemusí, nemusí zajímat. Na druhou stranu, haploidní zvířata by mohla mít mým mutací, už jenom kvůli tomu, že mají, pokud je všechno stejné, tak mají dvakrát menší. Genom, takže by v nich mohlo vzniknout jako dvakrátní mutací. No a mohly by mít rychlejší šíření výhodných mutací, protože nejsou recesivní mutace, protože jakákoliv prostě mutace je hned viditelná. Protože tam není ta druhá mutace, která ta druhá která by to v daném lokusu, lokusu zakryla. No a většina tedy chromozomů u nás, diploidů, se chová. chová podobně, takže máme jednu kopii chromozomu od otce, jednu od matky, pokud se chystá k mejoze, tak si každý ten chromozom udělá druhou chromatidu, potom při první mejoze se spárují homologické chromozomy, vytvoří bivalenty, které můžeme vidět takhle pod mikroskopem a věříme, že jsou to bivalenty, protože je vidíme při pachytény jako takové čárečky. U nich mezi těmi, mezi těmi homologickými kromozomy dochází skoro vždycky aspoň jednou na ramínku nebo aspoň jednou na kromozomu ke vzniku chyazma a dochází často k rekombinaci a vznikají tedy ceřiné, ceřiné chromozomy. Tady můžeme vidět vizualizované oblasti, kde dochází k chromozomu třeba na třeba na během gekoní samičí, samičí mejozy. No ale ne všechny chromozomy i u nás, u zvířat, u obratlovců se chovají takhle hezky, ale vždycky se najdou nějaký podivní, kteří to všechno jako zašmodrchají zkomplikují. a zkomplikují. Jednou tou skupinou těch divných chromozomů jsou B chromozomy, přídatné chromozomy, které můžeme mít, pokud můžeme jich mít nula, ale někdo jich může mít až třeba. Myslím, že 8, teď ty Bčka, chci počítat. U sibirského srnce jsou to prostě chromozomy, které dá se žít, pokud žádnou nemáte, dá se žít i pokud máte víc kopií, dědí se nemendelisticky a většinou jsou to heterochromatizované úseky, které mají málo genů, ale ukázalo se, že některé tybe chromozomy i geny mají a dokonce geny exprimované a mohou mít nějaký fenotypový efekt, takže ty se chovají jako divně. A ještě možná větší podívíny jsou chromozomy, které jsou omezené na germinální buňky, na zárodečné buňky, které nejsou až tak úplně vzácné, jak se ještě před pár lety myslelo a ukázalo se, že je třeba mají všichni pěvci. Ukázal se první příklad toho chromozomu omezeného na zárodečné buňky u ptáku, byl popsaný v roce 1998, kdy teprve někdo dva italští autoři udělali buněk zárodečných buněk ptáka, konkrétně ze hřičky, a zjistili, že v těch zárodečných buňkách je největší chromozom který je tam jenom v jedné kopii a není v žádné jiné, jiné bunce, než v zárodečných buňkách těch, těch zemříček. Popsali to, já jsem to tenkrát četl, přišlo mi to jako zajímavé, ale divné, nikdo to pak jako dlouhou dobu nestudoval, ne, nezopakoval, až před pár lety se začal se roztrhlpitel s tím, že ty zárodečné chromozomy, chromozomy, Omezené na zárodečné buňky se začaly zkoumat hlavně genomickými a i cytogenetickými metodami, no a zjistilo se, že to mají všichni pěvci, na které se. Dosud sáhlo, nenajdete to nikde v somatických buňkách, ale vždycky dochází k eliminaci toho chromozomu, takže v somatických buňkách to není, ale zárodečné buňky, zárodečné buňky to mají. Podivu, to není heterochromatinizované, má to spoustu funkčních genů a, jak se ukázalo, ty, ten chromozom. Nazbíral geny z nejrůznějších genů, z nejrůznějších chromozomů, z nejrůznějších částí genomu, třeba... U, u zebřičky. Ještě se úplně neví, jaká je jeho funkce, ale pravděpodobně determinovat zárodečnou funkci, zárodečnou klíni. Pokud ho teda máte, jste zárodečná buňka, pokud ho nemáte, nejste zárodečná buňka, jste somatická buňka a dělejte, dělejte další tělo. Tak to jsou takový hodně velcí podivíni mezi námi, normálními diploidními organismy. No ale pro mě zajímavější a ještě, ještě jako větší rajst jsou pohlavní chromozomy, kterým označujeme tradičně XYZV. Není to proto, že by vypadaly jako X, -ko, ale proto, že to bylo ze začátku záhada. Takže tam byl nějaký divný X element, když se zkoumala mejoza a hmyzu přes zhruba 115-120 120 lety, no a označilo se to jako element X a pak se přišlo na to, že ten X je vázaný jak na pohlaví a pak se ještě objevil Y, takže se začal těm pohlavním chromozomům říkat Y a to označení se drží, drží do teďka, vy určitě všichni víte, že my jako savci živočichové se samší heterogamí děláme dva typy spermí, zniž jeden typ má chromozom X a ten dává vznik samičnímu pohlaví, samičnímu potomku, nebo espermie s typem Y-chromozomu s Y-chromozomem, ta dává vznik samičnímu pohlaví a proto se říká, že máme samiční heterogametnost. Zatímco jiné organismy, třeba ptáci, mají dva typy pohlavních chromozomů, ale dělají Samci jeden typ spermí, které všechny nesou chromozom Z a, a, a balíčka jsou dvou, dvou typů, ten jeden typ nese chromozom V a z toho vznikají samice, takže takovým organismům říkáme organismy se samičí heterogametností. No a, a když se podíváme třeba na lidské pohlavní chromozomy, tak zjistíme, že tam je spousta divností. Když se trošičku víc jako rozpitváme taky západ je tam samozřejmě samozřejmě spousta, ale já se zmíním jenom o některých. Tak, když si porovnáme X a Y-chromozom, u lidí jsou tam dva malé úseky, které říkáme pseudoautozomální oblasti. To jsou ty, které párují normálně během mejozy, takže ty chromozomy, ten chromozom X je vlastně jako skrčený a páruje během mejozy s těmito oblastmi chromozom Y. U, u, u samců, a potom je veliká oblast, která nerekombinuje. Ten chromozom X má hodně, někdo říká, třeba 2000 protein-kodujících genů, a většina X prostě normálně rekombinuje u samic, no ale část chromozomu Y nerekombinuje, protože nemá, nemá svého přesného partnera na Chromozomu X, takže existuje velká část, která prostě nerek nerekombinuje. V té nerekombinující části je gen SRY, což je gen, který určuje samcovitost, je to gen determinující pohlaví u živorodých, živorodých savců, no a kromě toho je tam zhruba nějakých 45, 45 genů, No a uh, skoro jistě víme, že ten Y je homologický původně X a že to je vlastně specializovaná, de značně degenerovaná verze uh, chromozomu X. Uh, já jsem řekl, že tahle část chromozomu Y nerekombinuje. Mnohem přesnější je říct, že uh, nerekombinuje s chromozomem s X, ale uvnitř jsou oblasti, které mezi sebou rekombinují. Jsou to oblasti, které jsou uspořádané jako palindromy, a ty slouží vlastně k sebe opravování těchto oblastí pomocí, pomocí rekombinace a genové, genové konverze. Ale ten chromozom X není až tak úplně normální chromozom, taky jak bychom si mohli, mohli myslet a vy určitě všichni víte, že jedna, jeden, jedna kopie chromozomu X je inaktivovaná u samic. U, je to u živorodých savců, ale u vačnaců je to vždycky kopie chromozomu X, která je zděděná od otce. Zatímco u nás, u placentálu, u žen teda, nebo u samic placentálu je to prostě náhodně, že jsou mozaiky s některými oblastmi těla, kde je aktivní maternální kopie X některým tedy je paternální kopie X. No a ta inaktivovaná inaktivovaný chromozom použíbatěliko, které můžeme takhle obarvit a můžeme, můžeme vidět. Ale i to je hrozná hrozná generalizace, když se udělala pořádná analýza exprese těch jednotlivých genů na Chromozomu X, tak se zjistilo, že zhruba 60% genů na X chromozomu se chová přesně takto, že prostě je inaktivovaná u lidí jedna kopie, ale 15% genů byla v některých tkáních aktivní, v některých neaktivní, no a zhruba 15% genů na X chromozomu uniká inaktivaci a je exprimovaná v obou, v obou alelách. Takže když si řekneme, že my lidi máme, máme nějaký mechanismus, který uvádí rovnováhu v expresi genů vázaných na x chromozom mezi samci a samicemi, tak je to jako dobře, ale platí to jenom pro části genů a docela dost jich umí uniknout z téhleté, z téhleté deaktivace. Jiné organismy s degenerovaným Y chromozomem ale mají jiné mechanismy jak udělat tu rovnováhu v expresi genů vázaných na X mezi samci a samicemi. No a jsou to vlastně ty možnosti, které vás můžou napadnout, buď jako u odstomilky, že u samců je ten, jsou ty geny na chromozom X v průměru zhruba dvakrát víc exprimované než u geny z jednoho chromozomu X u samic, anebo u, u hermafroditu háďatka Cenoratubitis elegans jsou ty geny na chromozomu X zhruba dvakrát méně aktivní v expresi než geny, které jsou na jednom chromozomu X u, u samců. Takže tak té kompenzace nebo rovnováhy v expresi genu na pohlavních chromozomech můžeme dosáhnout různými způsoby. Takovýhle pohlavní chromozom, který pozorujeme u lidí, je ale docela dobrý příklad, ale existují i jiné varianty. Existuje mnohem, mnohem minimalističtější varianta a ta nejminimalističtější varianta pohlavních chromozomů je že samci a samice se liší v jenom jediném snipu, to znamená v jenom jediné bodové mutaci, že teda jediná záměna determinuje, jestli daný jedinec bude samec nebo samice. Těch příkladů je známých víc, ale mě se líbí minulý týden publikovaná uh, publikace Ukranasů, kde se ukázalo, že opravdu jedna záměna v jednom jediném lokusu, jak celý genom, prostě sdílí samci a samice, ale jeden jediný prostě, uh, SNP uh, rozhoduje o tom, jestli jedinec bude je samec nebo samice v jednom jediném genu, který má uh, na starosti uh, nebo ovlivňuje uh, stero steroidogenezi. No ale existují ještě, ještě minimalističtější verze pohlavních chromozomů, a to taková, že existují zvířata, které žádné pohlavní chromozomy nemají, jako třeba krokodíly nebo většina želv, nebo někteří, někteří šupinatí plazy. No a tam opravdu nenajdeme žádné rozdíly v kariotypu, ani v žádném SNIPu, prostě žádné genetické rozdíly mezi samci a samicemi, ale po jedince je determinováno prostředí, stavila prostředím během inkubace. U krokodýlů to vypadá zhruba takhle. Zdá se, že při nejvyšších teplotách by se mohlo lídnout. Více samic, při nízkých teplotách se určitě líhnou samice, no a pak existuje nějaká střední teplota, kde se jíme více méně víc samců, ale zdá se, že neexistuje teplota, která by dávala 100% samců skoro. Vždycky se ukázalo, že při těch středních teplotách, aspoň v některých oblastech, aspoň v některých sluškách, vznikalo i nějaké, nějaké procento, procento samic. No a uh, tradiční uh, pohled, který se formuloval, tak od roku 1918, kdy Herman Müller Publikoval práci o evoluci pohlavních chromozomů. Říká, že pohlavní chromozomy savců, ale i jiných organismů, putují podél nějaké evoluční dráhy. Že prostě existuje nějaká klasická trajektorie, po které se vydávají pohlavní chromozomy. Ta představa je taková, že pohlavní chromozom začíná svou kariéru jako. Autozom jeden z toho páru chromozomů získá gen determinující pohlaví, protože ten gen determinující pohlaví je potom vázaný jenom na jedno pohlaví, tak se kolem něho akumulují mutace, které jsou výhodné pro to pohlaví a nevýhodné pro pohlaví druhé, takzvané pohlavně antagonistické mutace což vede k tomu, že existuje tedy tlak na zabránění rekombinace mezi těmi pohlavními chromozomy, aby se třeba ty geny výhodné pro samce nedostávaly do samic a tam je nepoškozovaly, takže prostě pohlavní chromozom třeba X a Y přestane rekombinovat, což je pro ten Y špatné, protože když nerekombinuje, tak prostě přestane mít všechny výhody sexu, začne, začne degenerovat, začne ztrácet geny, akumulovat heterochromatin, akumulovat nějaké repetitivní sekvence, no a končí jako ten náš hudák Y z 45 geny, nebo ještě hůř, až nakonec může třeba úplně zmizet takhle, takhle se to povídá. No a my jsme si řekli, že se na to podíváme, nakolik je to pravda a nakolik to pravda není, no a výsledkem toho byly právě tyhle ty dvě čísla filozofikových Transaction the Royal Society, které si můžete uh, prohlídnout, uh, které jsme editovali s kolegou Matiasem Štěkem a my jsme dali úkol našim autorům, aby se zaměřili na každý jednotlivý krok téhleté dráhy. Takže co víme o tom původu genů determinujících pohlaví, jsou to opravdu pohlavně antagonistické mutace, uh, může pohlavní chromozom zmizet nebo nemůže a tak dále. Takže jsme to systematicky probrali prostě takhle od počátku až do současnosti. No a diskutovali jsme tedy různá témata, jako například, co jsou zač geny determinující pohlaví u obratovců. je ještě dobré zmínit, že jsme si to omezili na obratovce, protože jednak jsme obratlovci, tak nás to nějak nejvíc zajímá, jednak, jednak je to prostou skupina, u které se toho nejvíc ví a víme docela dost u myši a člověka, co který gen dělá, takže to je výhodné pro, pro nějaké filogenetické srovnání a úvahy. No a část těch úvah se teda vela o tom, co jsou zač geny determinující pohlaví a jak, se, jak vznikají a odkud se berou. No tradiční pohled je, že jsou to nějaké geny, které už se nějak podílejí na podílejí na diferenciaci gonády. Takže ty geny jsou často velmi konzervativní v evoluci. No a myslí se, že nějaký, nějaký gen z diferenciace diferenciace kaskády se prostě, prostě stane tím, hlavním determinantem, determinantem pohlaví a proto se stane genem determinujícího pohlaví. Kolegové udělali přehled těch genů determinujících pohlaví, které známe u obratlovců a ukázalo se, že to tak až na jednu výjimku opravdu je, že všechny ty geny, které známe, které... Hrají roli, hra, roli významného genu determinujícího pohlaví, jsou geny z diferenciační kaskády, a to ze samčí diferenciační kaskády. Z nějakého důvodu nevznikají ty geny, které se podílí na diferenciaci bonády, tak nějak, nějakým způsobem se nestávají ti, ti diktátoři, kteří rozhodují o pohlaví. pohlaví. Embryant. No a taky se ukázalo, že v mnohých případech jsou to ty samé geny nebo varianty těch samých genů, že prostě evoluce nevymýšlí moc nových variant, ale hraje si s tím, co je k dispozici. Tak třeba všechny ty geny, které jsou tady červeně, jsou z jedny genové rodiny a pokud na to vidíte, tak vidíte, uvidíte, že velmi často je tam antimilariánský hormon jako gen, který se stal opakovaně jeho homolog se opakovaně stal Genem determinujícím pohlaví. No a jak se takový gen stane genem determinujícím pohlaví? V podstatě má dvě možnosti. Buď se zduplikuje a ta nová kopie se stane po nějaké změně genem determinující pohlaví, anebo případně už to, že tam je o kopii víc, už může samo determinovat, determinovat pohlaví. Případně může dojít k takzvané diverzifikaci alel. To znamená, že dojde k mutaci. V jedné z kopí, v jedné z alel z toho genu, a ta slouží jako gen determinující pohlaví. Tak se to stalo třeba u nás, u savců, kdy ten gen SRY, který je samčí determinující gen, je homologem genu SOPS3, který je doteď na X a dělá tam jinou funkci a došlo tedy k diferenciaci funkce alL v rámci jednoho lokusu. No a ty dvě možnosti, diverzifikace alL a duplikace, jsou tady jsou tady označeny modře a zeleně a když, to, když se na to podíváte, tak zjistíte, že ta frekvence je zhruba tak 50 na 50, že asi v polovině případů prostě dojde k duplikaci a změně funkce a s tím spojenou změnou nebo následně změní funkce, no asi v polovině případů se ten gen determinující pohlaví vznikne diverzifikací ale. Potom jsme se zabývali třeba otázkou, jestli se samčí a samičí Samičí heterogamie liší. Jestli bychom neměli teda postulovat vlastně dvě nějaké evoluční dráhy. Jednu pro tu samičí heterogametnost a druhou pro tu samičí heterogametnost. A nebo jestli můžeme, můžeme ten evoluční proces popsat opravdu jedním modelem pro obě tyhle ty možnosti. No a uvažovalo se o tom, že samčí a samičí heterogamie by se měly lišit. Třeba kvůli tomu, že geny X a Z mají, mají, a, mají a, různou efektivní velikost populace u daného pohlaví a že různé pohlaví mají různou pohlaví mají různou a, Sílu, nebo různě na ně působí, pohlavní výběr a tak dále. Bylo prostě na to spoustu hypotéz, takže by se ty procesy měly lišit a došlo se k tomu, že by se mohly lišit právě v regulaci genové dávky. To znamená, že se předpokládalo, že tak, jako to děláme my, háďátko nebo nebo drozofila, že bychom měli vyrovnávat expresy genů na X chromozomu mezi samci a sami, samicemi, že bychom měli mít nějakou rovnováhu v expresi genů na pohlavních chromozomech mezi samci a, samci a samicemi. Zatímco o, druhý se samiční heterogametností. To znamená, heterogamitností, to znamená třeba ptáci. U těch se ukázalo, že žádno, takovou, žádno takové vyrovnání exprese mezi samci a samicemi genů vázaných na Z nemají. Že prostě samice mají poloviční expresi genů na Z u většiny genů, než samci a nějak s tím prostě můžou žít. No a mělo se za to, že tenhle, ten, tenhle ten rozdíl by měl být typický mezi samčí a samičí heterogamií, ale my jsme dodali nějaké naše příklady, třeba tedy toho, to by mohlo být taky za čokoládu, co to je na zvíře, kdo, kdo to pozná, kdo není herpetolog. A nebo David, který, ho, který je u nás viděl. tohle je beznohý gekon, čokoladý má u mě teda, Kristýna, tohle je beznohý bez gekon z papuji nové chvíneje, který má krásné XY pohlavní chromozomy, no a když jsme zkoumali expresy a, genů, a, a rozdíly mezi samci a samicemi, tak se ukázalo, že u všech chromozomů mají zhruba stejnou expresi genů u samci a samice, až na jednu rýbnu výjimku, a tou výjimkou byl samozřejmě x-chromozom, který u samců měl zhruba poloviční expresi ve srovnání se samicemi. Takže jsme tam našli vlastně akorát převráceně ten ptačí, ptačí způsob regulace genové dávky na pohlavních chromozomech. No a když jsme šli do literatury, tak jsme udělali tabulku všech druhů, které kdy byly zkoumané z ohledu na regulace genové dávky a máme Tady ukázalo se, že ten rozdíl zase teda jako žádný slavný není mezi tou samčí heterogametností a samčí heterogametností, v tom, jestli mají vyrovnanou, expresi, nebo mají vyrovnanou expresi genů na pohlavních chromozomech. No a navíc tahle kategorie, která má 10 případů, tak tam je skoro samý hmyz. A hmyz to může mít prostě proto, že, že to je hmyz a že to zdědil už od svého společného předka, že jejich společný předek už uměl regulaci genové dávky a, a měl by se tedy zkoumat, kolik je tady vlastně nezávislých vzniků se snažili to nějak jako počítat na linie, nepočítat to na, na, na nezávislé vzniky, regulace genové dávky, nepočítali jsme to na druhy. Vidíte, že na druhy je to víc, že tady je prostě gorila, šimpanz, makak a tak dále, takže to jsme brali samozřejmě jako jeden, jeden vznik. No a ten výsledek je takovýhle, že prostě ta, ten rozdíl tam v podstatě jako není a pravděpodobně, když se bude zkoumat víc víc, Líní, tak se to bude ještě vyrovnávat, a když se uzná homologie v těch mechanismech regulace genov, genové dávky. Takže ty krásné hypotézy o tom, proč by se to mělo lišit, pravděpodobně byly založené na tom, že se prostě porovnali savci a drozofily s ptákama a hned se z toho začaly dělat jako veliké generalizace, jak by to, jak by to mělo být. Ale když se podíváme na další linie, tak to tak pravděpodobně, pravděpodobně není. Další otázkou, kterou jsme se zabývali, je, jestli je evoluce pohlavních chromozomů nějak prediktabilní, jestli aspoň chromozomy, které vzniknou ze stejného základu, by měly mít nějaké podobné vlastnosti. Třeba jestli by měly mít konvergentně vzniknou regulaci genové, genové dávky. Přemýšleli jsme o tom tak, že některá část genomu může mít třeba geny, které jsou citlivější na změnu v genové dávce. To znamená, pokud z té dané oblasti vznikne dvakrát nezávislé degenerovat diferencované pohlavní chromozomy třeba s Y a s degenerovaným V, takže by mohla vzniknout stejný mechanismus regulace genové dávky. No a na to jsme si vybrali želvu... Kožnatku a anolyse, který, u kterých vznikl pohlavní chromozom, jednou XY u toho anolyse, po druhé typu Z2 u té želvy, ze úplně stejné části genomu, která je homologická k autozomu. Autozomu 15 ukázali jsme pomocí porovnání počtu kopií kopí genů mezi samci a samicemi, že opravdu tato oblast má dvakrát víc, dvakrát víc kopí genů u analýze u samice srovnání se, se samcem zatímco u kožnatky je to naopak, to znamená tato oblast má zhruba dvakrát víc počtu kopií genů u samců, ve je srovnání se samici, to znamená, že to odpovídá tomu ZV po hlavnímu systému a XY po systému. No a pokud si porovnáme expresi, tak vidíme, že te, u té kožnatky prostě kašlou na jakékoliv rovnováhu v expresi genů mezi samci a samicemi, že prostě ty samice exprimují tyhle ty geny o polovinu méně než samci, zatímco anonis ten CP4 stará, aby to, aby to vybalancoval, aby měli samci a samice stejnou expresi těch stejných genů. Takže i pokud hlavních chromozomy vzniknou úplně z té samé samé části a tady si na tomhle grafu jsme porovnali úplně ty samé geny, homologické geny, o kterých předpokládáme, že u obou těchto plazů mají velmi podobnou, podobnou funkci, tak po každé se mohou chovat, mohou chovat úplně, úplně jinak. Takže to nevypadá, že by, že by prostě, když vznikne pohlavní chromozom z dané části genomu, že by se měl vydat po nějaké podobné, podobné dráze. Takže, abych shrnul tuhle část, která se týká toho je napsané v, v těch Philosophical Transactions, ptali jsme se vlastně, jestli je to takhle jednoduché a jestli můžeme tenhle ten, tenhle ten obrázek přijmout jako dobrý popis, co se děje v evoluci pohlavních chromozomů. Odpověděli jsme si, že to je docela jako pěkná učernicová pravda a určitě je to pěkný model, který je jako krásná konstrukce, která které má cenu se vztahovat a je to prostě tak jako intelektuálně krásná, krásná věc, která vzniká těch 100 let, ale že je přece jenom trošku jako. Uh, učebnicově zjednodušená a že prostě nějaká evoluční dráha může vypadat třeba nějak takhle, co se týče uh, pohlavních chromozomů. Já to nemůžu popisovat, jednak na to nemáme času a jednak jsem to říkal před těmi sedmi lety ale letos to vyšlo prostě v tom, v tom čísle, takže to trvalo jenom sedm let, než se to z biologických čtvrtků dostalo uh, do článku, jenom uh, prostě velmi rychle, tak co se všechno může stát, můžou se různě odklavně dráhy, může tu uh, Funkci hlavních chromozomů, třeba dát, úplně jiný chromozom, třeba i tím, že ten gen determinující pohlaví přeskáče na nějaký jiný chromozom genomu, nebo může tu funkci. Uh, uh, genu determinujícího pohlaví, přebrat jiný gen na už stávajícím Občas může přijít B-chromozom, vzniknout B-chromozom jako u slepých teter, který začne mít tu funkci genu determinujícího pohlaví s novým genem determinujícího pohlaví a stane se teda B-pohlavním kromozomem. Někdy vznikne nějaká přestavba, že třeba v jednom můžou mít i třeba z v, X i Y dohromady prostě v jednom, v jednom chromozomovém, chromozomovém páru. Komplikuje hybridizace introgrese mezi druhy, polypolybizace, o tom ani nebudu, nebudu mluvit, ale i diferencované pohlavní chromozomy se můžou různě měnit. Y nemusí být maličký, ale může taky jako různě věnů, třeba tím, že se tam naakumulují repetitivní sekvence, nebo se tam naakumulují a potom tím nakazí X, takže ty repetitivní sekvence už nejsou jenom na Y, ale jsou i, jsou i na X. Nebo X a Y oba s nějakým jiným kromozomem a vznikne rozšíření pseudoautozomální oblasti. Ostatně u nás ten druhý pseudoautozomální oblast, ta rekombinující z relativně nedávno v evoluci, nebo se prostě jeden chromozom, třeba Y, zfůzuje s nějakým jiným chromozomem a vzniknou vícečetné pohlavní chromozomy a tak dále, a tak dále. Nám recenze vyčítal, že to je komplexní, ale není to dost komplexní, když píšeme v textu, že těch možností je nekonečně. A my jsme říkali že jako líp to nekonečno a ten chaos už jako neumíme, neumíme už to líst uráznit, ale myslíme si, že přece jenom je tenhle ten obrázek jako trochu jako realističtější, co se tam tak asi jako všechno může stát s méně diferencovanýma i silně diferencovanýma pohlavníma chromozomy. Ale co mě zajímalo těch posledních 15 let, asi jako teď víc, Jestli je tohle, o čem jsem teď mluvil, to byly přechody v rámci genotypově učeného pohlaví. To znamená, máme nějakou líny, která má pohlavní chromozomy, no a ty se nějak změní. A nebo se přesunou na nějaké jiné pohlavní chromozomy. A zase prostě funguje genotypově učené pohlaví. Ale mě zajímalo, jestli se mohou pohlavní chromozomy taky úplně ztratit, jestli tedy existují nějaké přechody, zejména u amniotických obratovců, mezi situací, kdy přede už pohlavní chromozomy a odvozená linie je nemá, že má třeba environmentálně určené pohlaví. No a to byla vlastně taková naše výchozí hypotéza, kdy před těmi 15 lety Martina Johnson pokornal a já jsme si řekli, že budeme, budeme zrekonstruovat evoluci systém určení pohlaví u amniot a byli jsme hrozně optimističtí, říkali jsme, že to přece nemůže být tak těžké, takže jsme se do toho dali, věděli jsme, že nemůžeme používat fosílie, protože hledání, způsobu determinace pohlaví z fosí, určování z fosílí je opravdu jako těžké. A to asi jako něco jako rekonstruovat velikost huláka z takové věci. No a my jsme si, že to tedy bude hračka, že prostě sezbíráme ty dílky, dáme je dohromady a uvidíme, jak to tedy bylo. Brzo nám došlo, že to bude vypadat nějak takhle, ale nezalekli jsme se toho a šli jsme do toho. Vznikla z toho nějaká práce, kdy jsme odvodili, že environmentálně učené pohlaví je asi docela vzácné, že mnoho vzniků environmentálně určeného pohlaví ve filogeneticky odvozené pozici, to znamená, kde předek by mohl mít genotypově určené pohlaví, jsou docela jako podezřelé, takže jsme si z toho typli, že environmentálně určené pohlaví by mohlo být ancestrální a pohlavní chromozomy by mohly vzniknout mnohokrát nezávisle na sobě v rámci plazu, ale i v rámci, v rámci ambiot. A zdálo se nám, že aspoň některé linie plazů by mohly mít stabilní pohlavní chromozom. Když se teď na to podívám, co víme po těch 15 letech, tak mně připadá, že jsme byli jako trochu v situaci zerového mistra, který z polohy čajových lístečků se snaží pochopit podstatu. Světa a něco z toho vyvěštit, protože ty údaje byly tenkrát opravdu hrozně fra fragmentární, ale tohle to nám z toho nějak prostě jako vyšlo a takhle jsme to nějak tenkrát, tenkrát cítili. No a pak jsme se vlastně snažili celou tu dobu už potom i s mnoha dalšíma lidma se podívat, jestli jsme měli pravdu nebo neměli pravdu a co jsme mysleli asi dobře a co jsme teda jako úplně, úplně netrefili. Takže hned od začátku bylo jasné, že budeme mít různě Problémy. A ty problémy takovéhle rekonstrukce historické jsou v podstatě třech typů. Ten první typ je chybějící dílky. To ještě není tak špatné, protože vy víte, že tam spousta informací pro spoustu jiných chybí. A docela si můžete typnout, i které to jsou, takže se můžete snažit je prostě jít a nasbírat a ty díry, díry zaplnit. Což jsme tedy dělali, studovali jsme spoustu líní plazů, spoustu líní i jiných, jiných obratlovců a postupně jsme se snažili doplnit ty filogenetické díry. Mnohem větší problém jsou divné díry, protože některá ty data, jak už jsem říkal, byla podezřelá a nějak nám jako nefitovala do toho, do toho celkového schématu. Třeba se nám moc ne, nehodil vznik uh, environmentálně určeného pohlaví uvnitř u baranů, uvnitř chameleonů, uvnitř ještěrek. Moc nám připadala divná jako želva, uh, že by měla mít ZZZP pohlavní chrohozomy. No a nejvíc problémů jsme měli se s u kterých byly velmi slavné práce, které tvrdili, že mnozí scinci mají environmentálně určené pohlaví. Ta slavná příklad byla publikovaná třeba tahle v Nature, kde se ukázalo, že jeden živorodý australský ukázal. Tvrdilo se, že jeden australský živorodý scink má environmentálně určené pohlaví a že tedy podle toho, jestli chce mít samička, když se samička samce nebo samice, tak se jde buď vyhřát nebo schladit a podle toho má teplotu těla a prostě vybere si to pohlaví potomku, které chce, což je teda úžasná, úžasná věc. No a tě, tahle ta data byla pro nás jako dosti zneklidňující, ale taky pro nás bylo dost strašlivé, že přestože už jsme je předtím jako kritizovali, jako velmi podezřelé, tak se i v naší prací, i po té naší práci pořád znova a znova opakovala. Třeba prostě ta ještěrka pořád z spytilenzis, o které jeden chovatel kdysi napsal, že mu přišlo, že tam měl víc samců než samic při jedné teplotě, tak z toho se jako pořád opakovalo a opakovalo, že tahle ještěrka má environmentálně určené pohlaví a že tedy došlo k nezávuslému děku environmentálně určeného pohlaví uvnitř ještě ne. Takže my jsme se postupně zaměřovali na tyhle podezřelé příklady a ukázalo se, že jsme měli pravdu, že byly podezřelé a že prostě to, co se o nich tvrdilo, vůbec není pravda, že prostě tenhle ten Kameleon má ze pohlavní chromozomy jako jeho blízce příbuzný Kameleon, Varan nemá environmentálně určené pohlaví, ale má taky jako typický varaní pohlavní chromozomy, stejně je to s tou ještěrkou a ten scink, ten má taky xy pohlavní chromozom, stejně jako ostatní scinci, jak ukázali loni austráští, austráští kolegové. Takže těch divných joků ještě tam pár je, ale docela dost. Vychytali. No, a dalším problémem byly stejné dílky, protože když máte stejné stejný stav znaků, tak nevíte, jestli to je homologie nebo homoplázie. Takže my jsme na začátku nevěděli, jestli třeba hadí a baraní Z2 pohlavní chromozomy nebo ptačí Z2 pohlavní chromozomy typu Z2, jestli je to homologie nebo homoplázie, jestli prostě leguální nemůžou Savčí pohlavní chromozomy a tak podobně, takže jsme museli začít studovat i geny, které jsou na těch pohlavních chromozomech a testovat, jestli jsou ty pohlavní chromozomy homologické nebo homoplazické. Na to jsme používali porovnání počtu kopií genů v nějakých mezi samci a samicemi, nějakých genů, o kterých jsme věděli, že jsou vázané na pohlavní chromozomy, a potom jsme se pomocí relativně má genů snažili projet celou filogenetickou skupinu a podívat se, jestli ty samé geny, které mají třeba poloviční počet kopí genů v genomu u samců, než u samic třeba v rámci. Úžovek, jestli stejné geny mají stejný po hlavně specifický i u jiných hadů, a třeba tady se ukázalo u hadů, že ano, ale ne u bazálních hadů, takže jsme mohli říct, že velmi pravděpodobně všichni hadí ze skupiny Cenofidia, což jsou elapidi, korálovcovití hadi, užovky a tak dále, dohromady asi tři tisíce druhů, tak velmi pravděpodobně mají stejné Hlavní chromozomy, které společného předka této téhle skupiny. No a takhle jsme se snažili projíždět jednu tu skupinu za druhou. Já to samozřejmě nebudu tady všichni všechny opakoval, ale mám teď tak jako pocit po těch 15 letech, že teď jsme tak někde jako v tom stádiu a že už se nám tak něco jako možná, možná rýsuje a už o tom teď můžeme něco jako začít s větší jistotou říkat. Zdá se s určitou dávkou jistoty, že aspoň některé linie plazu opravdu mají stabilní pohlavní chromozomy a jsou to linie, které jsou velmi úspěšné. to především Především tři línie, scimci, hadiskutiny, cenofidia a leguáni, to je dohromady nějakých, nějakých třeba 45% druhů z 11 000 druhů šupinatých plazů, mají stabilní pohled chromozomy, ale taky třeba ništěrky nebo parany. No a zdá se, že taková šedá zóna se nám postupně. Zmenšuje na nějakých třeba 40%, ale my víme, že i v rámci těch 40% ostatních plazů jsou nějaké linie, které mají docela stabilní pohlavní chromozomy, Třeba ty uh, kožnatky, které mají pohlavní chromozomy nejméně 100 milionů let, uh, let staré. Ale je to samozřejmě filozofický hrozně na ta skupina. No a my jsme odhadli, přestože se v literatuře často píše, že environmentálně určené pohlaví je u plazů běžné, píše se, že třeba je tak dobře, není běžné, ale je u čtvrtiny druhů. Tak my jsme Odhadli, že možná je tak jako u 5% procent druhů plazu a že by mohlo být teda asi dvou procent druhů amniot, protože když připočítáme ještě pět a tisíc druhů savců a nějakých 10 tisíc druhů ptáků, což jsou i ostatní, ostatní amniota, tak ty, ty druhy s environmentálně určeným pohlavím jsou opravdu, zdá se, velmi velmi... Zácné, ale s věděním toho, že se jako, možná se ukáže, že jich je víc než tušíme. To je prostě náš educated guess. Jo? To ne, nevíme, kolik, kolik jich vlastně je. Co víme docela určitě, je, že aspoň u některých těch skutin umíme docela dobře odhadnout minimální stáří pohlavních chromozomů. Proč minimální, co ti myslíme? Když víme, že třeba že třeba o, živorodní savci mají stejné pohlavní chromozomy od společného předka, to znamená, že my lidé máme stejnou aspoň část pohlavních chromozomů, dejme tomu s bandikutem, tak předpokládáme, že náš společný předek, který žil před nějakými 165 miliony let, měl ty stejné pohlavní chromozomy. Jo? Takhle je ovčený u všech těchto těch líní minimální věk pohlavních chromozomů. No a jak vidíte, ty nejmladší jsou nějakých 20-30 milionů, milionů let staré, ten minimální věk pohlavních chromozomů. Takže v rámci amniot existují skupiny, které mají docela staré a docela stabilní pohlavní chromozomy. U některých těchto těch skupin došlo k nějakým přeskoupům, třeba i v rámci srdců k nějakým přestavám k jinému typu pohlavních chromozomů, ale u těch jiných nebyly dosud detekovány takové přechody. A rozhodně žádné z těchto těch skupin nedošlo ke vzniku environmentálně určeného pohlaví, které bychom znali u, u nějaké divoké, divoké populace. Takže tohle, ty, tyhle ty skupiny vypadají, že sice tam občas jsou změny z jednoho typu pohlavních chromozomů na nějaký jiný typ pohlavních chromozomů, ale nikdy nepřišly k tomu environmentálnímu určení, určení pohlaví. Takže si pořád ještě myslím, že ta hypotéza, že amnioti mohli mít ancestrálně-environmentální pohlaví, je dosud docela jako životaschopná, překvapivě, překvapivě dosud plauzibilní, tak ta naše představa je taková, že přede který amniot mohl mít environmentálně určené pohlaví, které se dosud udrželo o většiní žerov, udržel se u krokovíru, udržel se u hatérie, udržel se u některých šupinatých plazů, ale v některých těch skupinách vznikaly nezávisle na sobě pohlad chromozomy. Třeba čtyřikrát u žel, jednou u skulečného předka ptáku, hodněkrát, možná dvacetkrát, možná třicetkrát u šupinatých plazů, jednou nezávisle na sobě u Krát, dvakrát u savců, jednou u, jednou u ptakořitných, jednou u živorových savců, takže takhle si myslíme, že by to bylo. No a to, co víme o homologii pohlavních chromozomů, tomu docela odpovídá. Třeba ty želvy mají určitě čtyřikrát nezávisle na sobě vzniklé pohlavní chromozomy, to je jako docela, docela jisté, že to, že, to tak, že to tak je. Takže když už jsme si mysleli, že ta hypotéza o environmentální určení pohlaví je možná jako rozumnější, než se na začátku zdála a přibývající data tomu jakžtač jako odpovídají, tak jsme se snažili ještě si znovu jako zaspekulovat a ptali jsme se, co teda bylo, před tím, než vzniklo to environmentálně určení pohlaví. Co bylo ancestrální ancestrálním environmentálním určení pohlaví. No a došli jsme k názoru, že by to mohlo být sekvenční hermafroditismus, že vlastně environmentálně určené pohlaví a senkletišní hermafroditi sdílejí mnoha podobné vlastnosti, třeba samci a samice se neliší v genotypu. Genotypu samozřejmě, nebo u některých se ví, že stresové hormony jsou důležité v kaskádě při změně pohlaví, stejně tak, jako by mohly být důležité, nějaké environmentální stres, mohou důležitý pro rozhodování, na jakou dráhu se vydá gonáda u druhů s environmentálně učení. pohládním, No a že by teda vlastně environmentálně určené pohlaví byl heterochronickým posunem sešlápnutý sekvenčním hermafroditismus do rané embryogeneze, Že vlastně ty procesy by tam probíhaly podobně mezi sekvenčním hermafroditismem a environmentálně určeným pohlavím, akorát u druhů s environmentálně určeným pohlavím k tomu dochází ne až, až prostě je ten jedinec, jako už fungoval nějakou dobu jako samice, a pak se změní na samce, ale k té změně vlastně dojde v dané embryogenezi. Takže by to mohlo být ontogenetický evoliční heterochronický, heterochronický posun. No a podobně heterochronický posun by mohl být i z nich toho genotypového po, a, a, a, určení pohlaví, kdy a, by se vlastně to rozhodnutí Urč, urč posunulo až ke vzniku zygoty, takže tak dopředu v ontogenezi, jak už to jde. Jsou nějaké teda další, tohle byla taková jako lehká analogie, ale jsou nějaké další evidence nebo náznaky, že by opravdu jsme mohli mít něco z ancestrálního sekvenčního hermafrodita. No, my si myslíme, že jo, že prostě je docela nápadné, že ta naše gonáda se zakládá jako dypopenčký, Potom se teprve rozhoduje, jestli půjde jako k samčímu nebo samičnímu, samičnímu pohlaví. Dokonce se ukazuje, že třeba samčí pohlaví musí být držené, prostě samčí gonáda musí být držená docela násilným prostě aktivním, aktivním expresí některých genů. Když třeba u myši odbouchnete některý gen, třeba z 9 který drží varle, tak když ho prostě zničíte i v dospělosti, tak se to varle začne měnit na, měnit na ovární. No? Takže to vypadá, že pořád ta gonáda má ještě prostě nějaký by charakter i u dospělého zvířete třeba, třeba savce a docela, často, docela lehce by se mohla zrátit na jednu i druhou stranu, což by docela dávalo smysl, že ten náš předek byl sekvační hermafrodit. Druhý, druhá taková evidence je taky docela taková ontogenetická a to je, jak se, nám, jak se nám zakládají chámovody a jak se nám zakládají ovidukty, že prostě u, obou, u obu, oba, typu, oba typy se těchto se těchto trubic zakládají prostě u všech embryí, ale je zapotřebí nějakých víceméně aktivních kroků, aby se ten jeden prostě potlačil a ten druhý se dal rozvinout. Už jsem mluvil třeba o antimyleranském hormonu, který původně pravděpodobně měl nějakou funkci pro vývin pro vývin vajíček, ale sekundárně se z něho stal opravdu antimillerianský hormon v tom smyslu, že teda potločuje vývin, vývin millerovské trubice, takže vlastně našich, našich oviduktů. A podobně je to s Wolfovým vývodem, tedy vlastně, vlastně z chámovodu. No a na co jsme hrdí, co nám vyšlo až teda trochu pozdě, je, že když jsme se podívali ve Filokenezi ještě kousek, jako... Dál, tak ryby jsou jako divné, ale pak naši nejbližší příbuzní jsou pláštěnci. No a skoro všichni pláštěnci jsou sekvenční hermafrodity, Takže si myslíme, že to je, to je další prostě jako náhled na to, že společný předech pláštěnců, našich chudých příbuzných a nás by mohl být trochu jako sekvenční, sekvenční hermafrodit. No a. A další, co nám z toho vypadlo, je uvaha nad tím, proč jsou některé pohlavní chromozomy stabilní a proč některé teda stabilní vůbec nejsou. Co myslím tím stabilní a co myslím tím nestabilní. Tak stabilní myslím jako ty, které, které máme třeba mysavci, jo? že prostě došlo k nějakým třem Vzniku, no bože, za posledních 165 milionů let, co se jako může, může stát, ale většina nářívorových savců máme stejné pohlavní chromozomy. Zatímco jiné linie, to tak vůbec nemají. Třeba uh, poslední měsíc vyšla práce, uh, která se hlásí, našla skupinu, která se hlásí o uh, zlatou medaili v počtu přechodů mezi jednotlivými typy pohlavních chromozomů. Jsou to uh, cyklidy z jezera tanganika. A Astrid Bene a její tým ukázal, že zhruba každé 3 miliony let u té skupiny dochází ke změně pohlavních chromozomů a že prostě ne, nevzniká tam environmentálně určené pohlaví, ale jeden typ pohlavních chromozomů přijde v druhý, XY přijde k ZV, to k nehomologickému ZV a tak dále. Prostě těch přechodů je tam celá, celá, celá řada a ta skupina velmi rychle prostě mění pohlavní chromozomy. Tak co zatím může být? Proč někdy jsou ty pohlavní chromozomy takhle stabilní a někde tak, někde tak nestabilní? Na to existuje spousta hypotéz a historicky se to vyvíjelo. Možná vás ještě co napadlo, tak skválně strázně, se napadlo, proč by to tak mohlo být, když by se měly línie obratlovců takhle lišit v pohlaví ve stabilitě pohlavních chromozomů, tak jsem s tím. Snahu ještě můžeme ocenit. <laughs> tak a jestli tam, tu hypotézu tam mám, nebo, nebo nemám. Tak, nějaký návrh, nějaký nápad? Prosím, environmentální vlivy. Uh, Možné to je, možná to je, uh, ta hypotéza by byla formulovaná třeba tak, že endotermové by měly být stabilnější než ektotermové, protože nemají, tak mají stále tělesnou teplotu, takže jejich mají v embryogenezi podobnější, podobnější prostě teplotu. Jo? Tak, takovou hypotézu tam mám. <laughs> Ale nevím, jestli je to úplně to, co jste myslela. Prosím, takhle jste to nemyslel. Tak jo, tak jestli nemáte nějaké návrhy, tak já si jich měl postupně celou řadu, z nichž některé většinu se ukázalo, že byly úplně... Mimo, tak ta první hypotéza, která byla nebyla moje, a byla prostě klasická, je, že rovnováha v expresi pohlavně vázaných genů, takže nějaký mechanismus regulace genové dávky stabilizuje pohlavní chromozomů. Pokud prostě máte vyrovnané expresi genů mezi X, mezi XX a XY, mezi samci a samicemi, tak byste měli mít stabilní pohlavní chromozomy to se ukázalo už dřív, že to tak asi nebude, protože, jak už jsem říkal, ptáci nemají tuhletou vyrovnanost v expresi genů vázaných na Z a V. A všichni ptáci mají, pokud jsme studovali, třeba my jsme studovali 73 druhů ptáků a snažili jsme se mít tyto plamenáka a tučňáka a všechno. A prostě všichni se ukázalo, že mají nudné stejné pohlavní chromozomy. Tak potom byla ta hypotéza, kterou třeba propagoval Nikola že by se mohlo, roz, mohlo jednat o rozdíl mezi endotermy a ektotermy, ale už jsem ukazoval, že někteří ektotermové mají třeba varaní nebo ti leguáni mají stabilní pohlavní chromozomy. Takže si myslím, že to není úplně jako dobrá hypotéza. Mně napadlo, že by to mohl být rozdíl mezi amnioty a anamnioty a začal jsem přemýšlet o tom, že třeba skokání mají velmi, velmi jako, uh, nápadně rychlé přechody, skoro tak rychlé jsou, skoro tak dobří, jako, jako ty cyklidy, zatím mají tak stříbnou medaili v tom závodu o nejrychlejší ternowry. Uh, no, uh, takže jsem začal vymýšlet, proč tomu tak je, že to je s počtem vajíček a, a prostě takhle, ale ukázalo se, že to tak tedy taky vůbec není. protože některé linie anamniot a třeba jeseteři, kteří mají desítky milionů prostě vajíček v jednom tření, tak mají taky prostě stabilní, velmi stabilní pohlavní, pohlavní chromozovy, uh, takže to asi taky nebude. Potom jsme přemýšleli o tom, že některé linie mají silně diferencované pohlavní chromozomy, některé málo diferencované pohlavní chromozomy, a pokud mají málo diferencované pohlavní chromozomy, tak častěji dojde k tomu k té přeměně, zatímco ty diferencované jsou stabilní. No ale ukázalo se, že i některé linie se slabě diferencovanými pohlavními chromozomy. Je můžou mít docela staré, ostatně ti, ostatně ti jeseteři mají docela slabě diferencované sestat. Takže si myslím, to je teď moje oblíbená nová hypotéza, do které můžeme šít které můžeme šít diskuzi, že prostě ta stabilita je daná mafiánským zpražením genu determinujícího pohlaví s nějakým genem, který je esenciálním pro to dané, dané pohlaví a sedí ve, na stejném chromozomu a je ve vazbě. Že teda vlastně můžete, mohli byste udělat něco co by byl nefunkční samec třeba změnou genu, kdyby prostě vznikla nějaká mutace na nějakém autozomu u ale ale by to nefunkční nefunkční samec, protože těch mezi těmi 45 geny, které u nás sedí na Y chromozomu, jsou nějaké geny, bez kterých prostě samce udělat u savce nemůžete takže prostě ten 2 je tam stabilizovaný, protože udělá koalici a je ve vazbě s nějakým takovým genem. No a myslím si, že to docela podporují data o, o těch třech známých přechodech druhů, kde obě pohlaví mají XX nebo X0, X0 genotyp, ten X-chromozom je stabilní, kde se ukázalo, je to teda slpuška a ještě jednou v rámci, v rámci řekněme, hrabošů, a jednou v linii uh, japonských, japonských tak Tokudaya, uh, které mají tyhle ty právě divné pohlavní chromozomy. Uh, třikrát došlo teda k nezávislé ztrátě SRY, tyhle ty linie vůbec, pokud víme, nemají ten gen uh, SRY ve svém, ve svém genomu, ale mají jiné geny, které jsou na Y-chromozomu. Takže došlo k translokaci genů, které jsou na Y chromozomu, na nějaký autozom nebo na X chromozom. A to vlastně umožnilo, že potom ten SRV mohl zaniknout a mohlo dojít ke vzniku nějakého dalšího genu determinující do systému determinujícího pohlaví. Takže si myslím, že pokud vznikne gen determinující pohlaví a přestane, přibere do té nerekombinující části nějaký jiný gen, bez kterého se to dané pohlaví, ať už samec u XY nebo samice u ZV chromozomu nemůže, nemůže obejít, tak prostě ho to stabilizuje a potom se s tím dá pohnout jedině tak, že se ta vazba rozbije a ty geny, ten gen, který to drží, ten funkční gen potřebný třeba k spermatogenezi nebo podobně, tak se translokuje na nějaké, nějaký jin, jinou část jinou část. Genomu. No a poslední otázka, kterou se tady trošku budu věnovat, je, co nám tedy vlastně pohlavní chromozomy dávají a co nám, co nám berou. Takže ta původní hypotéza, která vznikala už u, nejméně u Ronalda Fischera, byla, že pohlavní chromozom nějak přispívá k rozlašení pohlavního konfliktu, že tedy na pohlavních chromozomu budou častěji vázané nějaké pohlavně specifické vlastnosti. Já si myslím, že to možná tak někdy bude, ale spíš, spíš to tak úplně nebude, že i na tom jako našem y chromozomu jsou sice geny, které potřebujeme třeba pro spermatogenezi, samci, na genu Y, ale prostě samicím je to úplně jedno. Jo, prostě nejsou to geny, které škodily samicím, jim je to funk, oni je prostě nepotřebují a že tam nej, není moc genů, které by z nás dělali lepší samce a kdyby se dostali do samic, tak je to prostě, prostě poškolí. Dostatně jako pohlavní dimorfismus můžeme udělat úplně i jinak, než prostě vazbou nějakých vlastností na uh, pohlavní chromozomy. My jsme třeba s Ondrou se vláčkem si pracovali na hláčících tedy uh, rovnou fundulopanchax, takhle vypadá samice, takhle vypadá samex, Když jsme nasypali androgeny samicím, tak se z nich stala takováhle pěkně vybarvená rydyčka. Nebo už jsem mluvil o sekvenčních hermafroditech, kdy prostě u některých mějších úžijel samice Prostě na první úplně plně jináčí maliné jiná kování, ale je to sekvenční hermafrody, takže se samozřejmě neliší v genomu a prostě ta přestavba toho fenotypu dojde k dojde prostě jinými mechanizmy, nepotřebují k tomu pohlavní chromozomů. Potom existuje úvaha, která říká, že pohlavní chromozom umožňuje snadnější speciaci. To by tak mohlo být, přišel na to geniální biolog 20. století Holden který kromě toho, že byl marxista takhle, tak prostě přemýšlel taky o tom, jak se vyvíjí pohlavní chromozomy a podle něho se jmenuje Holdinovo pravidlo, které nám říká, že pokud skřížíme dva druhy, a jedno pohlaví je sterilní, tak je to heterogametické pohlaví. Takže ten říká, že třeba u savců jako jsou to zpravidla samci, u ptáků jsou to zpravidla samice, kdo jsou sterilní nebo neživota schopní, pokud je to jenom jedno pohlaví. A tohle pohlaví se ukázalo, že platí skoro u všeho, neplatí snad jen u drozofil a to z takového divného důvodu, protože mají prostě nějakou divnost divnost genomu mají samice a proto se takhle jako nechovají, ale jinak to platí docela dobře. Takže si myslím, že snadnější speciaci bychom snad mohli uznat. Pohlavní chromozomy by mohly být taky zajímavé a pořád se to bude ještě víc a víc studovat, že dělají nepořádek v genomu. Existuje hypotéza, že uh, uh, uh, Degenerované, diferencované pohlavní chromozomy Y a V obsahují hodně repetic, mezi nimi i trans, transpozony a jiné repetitivní nebo mobilní elementy. A že vlastně bombardují zbytek genomu. Takže tahle ta hypotéza říká, že by mohly způsobit i větší mortalitu a rychlejší stárnutí u heterogametického pohlaví, že třeba samci umírají u drozofil nebo u savců umírají dřív, protože mají Y chromozom, který obsahuje repetice a ten bombarduje prostě těmi, těmi mobilními elementy zbytek genomu. Tím dochází k mobilním mutacím a proto prostě umíráme dřív, ne protože bychom víc kouřili nebo pili, nebo něco takového, ale prostě protože máme Y chromozom, který, který bombarduje z našeho, našeho genomu. Pohlavní chromozomy také jsou problém, dělají problémy v mejoze a tak dále, čili mohly by dělat jako neplechu. Nějaké mohly by způsobovat škodlivé mutace, ale samozřejmě zároveň by mohli podporovat variabilitu a mohli by jako generovat evolvabilitu. protože tím, že prostě dělají chaos v genomu, tak i zvyšují mutace, z nich některé by mohly být jako selekčně, selekčně třeba výhodné. Tradičně se uvažuje o tom, že pohlavní chromozomy by mohly být důležitější pro šíření výhodných mutací, právě proto, jak už jsem o tom mluvil, jaký je rozdíl mezi diploidy a haploidy, že prostě nemáme tu druhou alelu u haploidů, takže prostě každá mutace je viditelná. Tady u X chromozomu u samců nemáme tu druhou alelu. Y je degenerovaný, takže každá mutace na X je přímo viditelná a proto by, proto by mohlo být selekce na pohlavních chromozomech efektivnější. Zároveň ale mají i pohlavní chromozomy Y a V, ale samozřejmě i Z a X menší, efektivní velikost populace, protože jejich méně kopí v populaci než v autozomu, takže by mohli už jen kvůli tomu mít rychlejší neadaptivní evoluci a mohli by teda spíše podléhat driftu. No a konečně se dostáváme k tomu, co bylo v názvu, v názvu té přednášky. Co pohlavní chromozomy dávají? Dávají vyrovnaný poměr pohlaví což je uh, samozřejmě jasné, protože jsme, uh, ty uh, pohlavní chromozomy se více méně chovají mendelisticky, takže se rozchází, segregují prostě vyrovnaně a vlastně sami zajišťují uh, vyrovnaný poměr pohlavní, pokud se neděje něco nějaké jiné, jiné divnosti. No a je to tedy výhoda nebo nevýhoda? tak Ronald Fischer říkal, že poměr jedna u jedné samců u samic je prostě výhodný a je to proto, že pokud by jedno pohlaví bylo nedostatek, tak by se rodičům vyplatilo do něj investovat, pokud by byl vždycky do toho jako méně početného pohlaví, čím se z dlouhodobého hlediska vyrovná, že investice do samců a do samic by měla být vyrovnaná, protože je to evolučně stabilní strategie, že nikdo nevyhrává, prostě respektive nemůžete dělat nic lepšího, než prostě mít poměr pohlaví 50 na 50, takže ten na to šel z hlediska nějaké individuální výhody a proto by rodiče měli investovat stejně do, do synů i, synu i dcer u pohlavně se roznožujícího druhu. Uh, William Hamilton, ale říká, že by to tak asi jako mělo být, ale mělo by to být tak ve velké panmiktické populaci, uh, v lokálních skupinách je ale lepší mít víc samic, třeba protože uh, pokud uh, uh, máte někde jenom 10 jedinců, třeba u fíkových vosiček, uh, tak snížíte lokální kompetici samců, stejně tam jako nic moc uh, nevymyslíte, víc samic zaručuje lepší kolonizaci dalších nějakých míst, kde můžete můžete žít. No a když tam dojde k inbreedingu, v té malička té uzavřené populaci, víceméně uzavřené populaci, tak to vlastně tak nevadí, protože ten inbreeding vede k vyčištění genomů, že prostě dojde k odstranění škodlivých mutací. Ti, co mají ty škodlivé mutace cítnou, přežijou ti, kteří mají dobré mutace, pak už je ta populace pročištěná a jede se dál, Takže vlastně za nějakých podmínek by mělo být výhodnější nevyrovnaný poměr pohlaví. A teď prostě ty pohlavní chromozomy, ale docela jako nutí na to, abyste měli vyrovnaný poměr pohlaví, když máte duplojda, takže bylo by někdy výhodné mít nevyrovnaný poměr pohlaví nebo ne. Takže vducují nám, vducují nám ty pohlavní chromozomy něco, což za některých podmínek je nevýhodné, nebo, nebo je to jako to nejlepší možné řešení, nebo jak to teda je. Já teda nevím, ale přemýšlel jsem o tom u obratlovců jaké známe příklady, kdy se z toho mohlo utéct, kdy se prostě uteče z toho primárního poměru poměru po Tak jedním mechanismem je meiotický tah, kdy třeba samec může dělat více spermí, které nesou x-chromozom, než Y-chromozom, to je známé u myší a některých jiných hlodavců, zdá se, že takový sanci mají sníženou fertilitu, protože na to jdou tak, že prostě zabíjejí spermie, které mají Y-chromozom například. Tak, ale je to jenom velmi omezená skupina druhů, kterých se, to, se něco takového provedlo, objevil. Potom a, může sem tam vzniknout nový, nějaký feminizující nebo maskulinizující a, pohlavný, a, pohlavný chromozom, a, jako vznikl třeba u a, žáby Xenopus a, tropicalis, by byl to mohl povídat, povídat víc, nebo třeba u a, africké myšky drobné, kdy vznikl chromozom, odvozený chromozom X, a, kterému by se taky ale mohlo říkat V, a ten funguje tak, že jedinci, kteří mají tenhle ten divný X a Y, jsou samici, takže existují tři ty samic, a XY jenom s normálním původním chromozomem jsou, jsou samci, no a v populaci je vychýlený poměr pohlaví. Po ale u těch myší občas vzniká prostě embryo s YY, a s YY, a, a, Genotypem a to je, to je smrtelné. že ty samice to asi nějak jako kompenzují ale výsledkem je prostě vyšší počet samic než samic. Než samců. U té drápatky to funguje tak, že pravděpodobně nový Y znikl ze Z chromozomu, takže tam fungují tři typy chromozomů, kterým bychom mohli říkat Y, který je dominantní na V, který je dominantní na Z, no a některé ty kombinace mají prostě nevyrovnaný, nevyrovnaný poměr pohlaví. Dalším mechanismem, jak u té primárního poměru pohlaví, který vnucuje mendelistická dědičnost pohlavních chromozomů, by mohl být obligátní partenogeneze, tam ale dokázíte, také ke ztráty vývody sexuálního rozmnožování a umí to tyhle nádherné zvířata, ale je jich prostě zapraceně málo. Tohle jsou vlastně všechny obligátně partenogenetické linie obratovců. Vzniklo to jedině u plazů, u žádné jiné linie je to prostě neznáme a je to, je to prostě maličko druhu, které spočítáte na prstech. Teď nevím, jedné ruky, teda dvou ruk, nebo kolika, ale je to prostě nějakých hrozně, hrozně málo, málo počet druhů a rozhodně ztratíte výhody sexuálního rozmnožování. V té diktatuře primárního. Poměru pohlaví někdy můžeme u fakultativní partenogenezí, ale pozor, tady zase záleží na tom, jaké máte pohlavní chromozomy. Pokud máte XY pohlavní chromozomy, tak umíte dělat jenom samice, což je asi docela fajn, ale pokud máte ZZZV pohlavní chromozomy, tak takové línie, třeba hadí nebo ptáci, umí dělat fakultativní partenogenezí jenom samce, protože umí dělat jenom homozygoty, a VV homozykoti jsou mrtví, to je letální u těchto líní, takže přežijou jenom ty ZZ a to jsou prostě, prostě samci. A nefunguje to, tohleto pravidlo nefunguje, pokud víme, jenom u jednoho druhu, jedné, jednoho ještě raz z tropické, z tropické střední Ameriky, kde jsme ukázali, že fakultativní, partenogenezi umí udělat obě pohlaví, ale je to asi úplně jako zatím výjimka, u něčeho jiného se to, se to zatím nepozná. Potom existují u obojživelníků a posnatých chyb, které neumí dělat obligátní partenogenezi, ale umí dělat nějaké věci, které jsou blízko, řekněme, řekněme, můžeme označit jako partenogeneze, jaký typ partenogeneze závislá na spermii, že potřebují aktivaci embryogeneze spermií nějakého jiného druhu, takže jednak ztrácí výhody sexuálního rozmnožování a jednak jsou závislí na samcích, na přítomnosti spermí samců jiného, jiného druhu a vzdíklo to taky jenom velmi málokrát málo v evoluci. Potom Dalším mechanismem je simultánní hermafroditismus nebo sekvenční hermafroditismus, ten vznikl jenom u kosnatých ryb a vznikl relativně často, Pravděpodobně ho má zhruba 7% kosnatých ryb, aspoň teda sekvenční hermafroditismus je více rozšířený než ten simultánní, ale zdá se, že relativně rychle v evoluci zaniká a vznikají z něho zase, zase gonochoristi. Proč vzniká simultánní hermafroditismus a sekvenční hermafroditismus jenom u kosnatých ryb? Nevíme. Ale je na to velmi pěkná hypotéza, která říká, že kosnaté ryby nemají mileriánské vývody. Prostě ztratili vejcovody, to znamená, že ta jejich gonáda se může změnit a prostě mají sekundární vejcovody, což je vlastně jenom vychlípení na gonády, takže vlastně vajíčka neuvolňují ven z monády, ale do konády a odchází to trubkou rovnou jako, rovnou jako ven a to jim umožňuje, že můžou změnit pohlaví nebo produkovat, produkovat obě, oba typy gamet během svého, svého života. Takže pravděpodobně je to velmi z vývojového, vývinového hlediska, konstrejnované vznik sekvenčního hermafroditismu dneska, že je možný v rámci obratlovců jenom u kostnatých ryb. No a poslední, jak můžeme tím před všemu utéct, je environmentálně určené pohlaví, ale tam to vzniklo jenom u plazu, a možná velmi vzácně u některých velmi specifických kosnatých ryb, je to u nich velmi, velmi vzácné, A tam je poměr pohlaví samozřejmě závislý na prostředí a že to je složitý problém, si můžeme ukázat na dnešní debatě, co máme dělat s mořskými želvami, které mají teplotně určené pohlaví v době globálního oteplování. Tak už to vypadá tak, že za nízkých teplot se líhnou samci. Za vysokých teplot se línou samice. Takže budeme mít samé samice. Takže začali někteří lidi chladit vajíčka z nůžky želv, aby jsme měli aspoň nějaké samce, Ale jiní lidi říkají, pro Boha, nedělejte to, protože je víc. Samic je vlastně dobrý, protože oni se budou aspoň množit a jeden samec odpáří jako deset samic a aspoň nějaké budou, Oni mají ještě jiné problémy, než poměr pohlaví. A je to docela prostě živý, živá debata, co se teda má dělat. Máme chladit, nechladit, vymřou, protože budeme, budou mít málo samců nebo nevymřou. Tady se ukazuje, že na některých plážích, je černý písek, tak je odhadři za poslední 150 let měj 90% samic a jsou Pořád v pohodě, zatímco na pláži, která, která měla světý písek, byl vyrovnaný poměr pohlaví, vyrovnanější poměr pohlaví, a jsou tam taky v pohodě a taky tam žijou. Takže není to úplně jasné, není to rozřešené a jsou kolem toho vášnivé debaty. Co já si ale myslím, je, že o tomhle v těchto debatách o poměru pohlaví trošku jako Fisher i Hamilton zapomněli, prostě v té době frčely ty úvahy o individuálním výhodě a případně později o sobeckém genu a tak dále, ale souhlasím s Jardoflegnem, že se zapomnělo nějak na stabilitu a zapomnělo se nějak na dlouhodobější pohled, to znamená, zapomnělo se přemýšlet o evolvabilitě. A když si to uvědomíme, najedná Smith říká, že existuje dvojitá, dvojitá cena sexu, což je naznačené tady, pokud bychom měli nějaké zvíře, které rodí nebo plodí potomky, pokud by dělali samice, tak ta populace exponenciálně roste, pokud by mělo dvě potomky, dva potomky a polovina na samců, tak ta populace nezbytně vymře. To musí říkat dvojnásobná cena samců, prostě za normálních odmínek a sexuální populace by rostla prostě mnohem, mnohem rychleji, než, rychleji než sexuální. No a populace, která by neměla 0% samců nebo 50% samců a byla by někde mezi, tak by měla výhodu, že by neplatila prostě takovou, takovou cenu, cenu samců. Na druhou stranu, když se zamyslíme nad tím, jaký je nejlepší poměr pohlaví pro efektivní velikost populace, to znamená efektivitu selekce, zabránění inbreedingu a držení maximální genetické variability, tak přestože se na efektivní velikosti populace promítají různé faktory, třeba pářící systém, nebo překryv generací, nebo strukturalizace, geografická struktura populací, tak docela robustně vychází, že největší efektivní velikost populace je zhruba při poměru pohlaví 50 na 50. Takže to může být, že prostě pohlavní chromozom náš Y je prostě dareba, který se s někým zpřáhl, který bez něho, prostě, s někým, bez něho nemůžeme udělat spermatogenezi, proto nás drží 165 milionů let v, té, v prostě situaci a nemůžeme ho opustit. Podařilo se to jenom slepuškám a japonský já tom s glisám, nám se to vypodařilo. Na druhou stranu taky nám možná poškozuje tím, že bombarduje zbytek našeho genomu nějakýma ošklivýma, ošklivýma mobilníma elementama, ale možná díky tomu my savci a ptáci a, a my, my cenofidní hadi a my scinci a podobně máme nějakou výhodu a na ty ostatní teda děláme dlouhý nos a ti zůstávají někde evolučně za námi. Tak, děkuji vám za pozornost. Tady jsem se snažil zhrnout, ale myslím, že jsem řekl všechno, co jsem prostě chtěl jsem říct, že evoluce pohlavních chromozomů je komplikovaná. Lineární model je jako dobrá představa, ale a radši o tom přemýšlejme komplexněji. Ke ztrátě genotypem určeného pohlaví aspoň u amnio dochází zřídka. Některé pohlavní chromozomy jsou evolučně velmi stabilní a my úplně nevíme proč. A že se dá žít i bez chromozomů, ale zdá se, že jejich přítomnost zvyšuje evoluční potenciál, diverzifikaci ale pravděpodobně i adaptivní evolvabilitu, ale mělo by se to dál, dál zkoumat. No a děkuji všem lidem, kteří část té cesty šli se mnou, někteří mnohem delší dobu, někteří kratší dobu, ale všem moc děkuji a nějak se podepsali na tom, jako o tom dneska přemýšlím. Děkuji.